قرآن مخترم آرد کو دموالان امتی توسی بحمد صاحب در دورا تفسیر قرآن دا چوران نمبر کے ست چپا محل لا بل ارخیل مرغوث کی پس ستر نو دوزارات کی شعر ایدی دمیل آیدو پتیات ستی سنت کے ست این مرکر دکان نمبر تئیس عبد الرحمان بلا زائن از دیمین چوب جنگیوار اور سواوی پروپرائیٹر آن ورشیر نمبر زیرو او شیطانی قید کرا شو بیا د اغیناو ته نشی بل اثر ده چې الله او تفسپک نظر باندې ګوري الله او بل اثر ده چې د انسان سور برکات وی اغا برکات د انسان نه ختم شي بل اثر ده چې دشمن ستا دشمني آ په تاب باندې جری کیږي زور ور کیږي او چې ته ګناه کيسورا مبتلا بل اثر دا خپل ځان بدر ته ذلیل احقاري بل اثر دا دنیا اخرت او برزا خو پدې ټولو کې بدر باندې سختی دا مختلف قسمه اثران د ګناو ناراضين او دا غي خلاصه ما خپل کتاب کې ذکر کړل دا اسلام می اورت کا مقام 155 صفحې نو اخله تر 157 پورې دا خلاصه ما مختصره ذکر کړې دا چې انسان د کسمه کسمه طریقو سره الله را العزت زنا ته څنګه لارې بندي او د ګناو نو سره سره او انسان ګناو نو کې 6 راگیر شي نو هغه څنګه څنګه راګیریږي او الله رب العزت هغه ته لارې څنګه بندي دا اول باب او پدې کې دا سلور قوانین ذکر کول دफार د اصلاح معاشره الله ان الذين جاؤوا بالافکه دې زاینه بل باب دوم او پدی کې هغه درې کس مخال کو تا زجرنا کې کومه فلکو توهمت کې ایسا غستوا چا توهمت لګول او غلی پاتې شو دروک وڑوتا زجرنا واقع دان سی و چپا زوا د باندې مستقله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلاتو السلام سره په لهونو کې کله وافسهې کې راته دا د خپلې کې جاوینه کوزښه او د پاره د قزای حاجت لاړه اوس چلان د دهال تکه هار اوس لیدا دا غت اعلیش کې وا او بخاری کې روایت رازی دا وای زمګه د زنانو وزن هغه ټیم کوي من ډیر سپکیو ډیر سپکیو زدرانه نومه نو زې ساره شوم نو کی جایواله دا خیال او کو چې دا خبر د کې جوړه ناشته دا د درونوالی پته او نه لګیدا نو هغه زمانه لاړل و یزجر عالمہ نزعل تاکی کی ناستم ما چې ما پسی با نبی علیہ السلام بیا کمزای کی گرزی نزعل تاکی کی ناستم اخیاراوا ویچی بس کمزای کی پاتشوی مالت دلتا برا پسی رازی پدا لگ کر کے صفوان ابن معطل بدری صحابی دے دے چکم دے امین الجیشتے امینل جيش په آ چاته وي چا بلخ کر په سروست راتو کله خر نه بس پات شونا باغرا جمع کول دغه حفاظت به کو ډیر روان دي حضرت عائشه ستل شوي دا دغه ځکه ناس تر غیر اختیاری دغه سترګي ورغلي دي او دا شوي دا حضرت عائشه وای چې کله داغه نظر په مولا کې نو داغه غیر اختیاری د خلینا اوتل الله اکبر و از ما پا غاگو دعوازو لگید از ما پا غاگو دعوازو لگید نفخم مرتو وجهیا بالجلباب ما فورن خپلا پڑو نه خپل صدر پا مخ بانده راوا صحابه اکرام مخ کراغلی دی او رستو صفوان ابن معطل دیتا اوخ کینو او دا پوخ که ناستا او دا غا سراروان دی خبری اتره نوری ندی شوی چراله منافقین و عبدالله ابنه اوبای اوه او تا مقامه لاو شوا اوه او چه کم د تهمت لگول شو روکلو دا قصدن دا قصدن وی ته تای سارا شووا د ده سره لارو وی دا, دا, دا قصدنی سارا شووا غسره لارو از رتای شوی حالک من حالک فحالک فی من حالک زما بارک یا سوک هلاک شو چې هلاک شو تومت شروع شو الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان شو صابې کرام نے تبشیر شروع ک اوسامہ سیب ورتوه چې ستا اهل چې کم دستا کور والا مونږ تعالې اس نقصان نه معلوم حضرت علی کرم الله وجهه غو تا یا رسول الله خو ستا د پارا سره لګی دی چې داني نو بله به کنا چې داني نو بله به الله بیا يتہ د خپل کور والنه تپوسه کاله ریته نه وته آره د خپل وينځه بریري رضی الله تعالی نه نه تپوسه کوي او ته رسول الله غره ده کې اس کسه غيب مان دلی دلی خو صرف دمرا دا چې ما شوم دا او دا اول واغی نو اور دک کسي پریديو پيسکوري راشي غوړه او خري ما شومه د تمره د کور پکار پويګي نه وي نور خودي که س شیش ته نه بهس نقصان پکې نشته نور وس تو مات نشټره نبي عليه السلام انصار را جمع کړو چې ګوره ما خلق ولې خپه کوي ما تخپل کور ولکه هیڅ قسمه خبره نه ده معلومه دا خلک ما ولې خفګي ولې زما بارکه داسه خبره کوي <قش> شیطان کارو ساد ابن معاذ رضی اللہ و تعالیانو غیرت او کرا پاسی او غیرتی په پیغمبر غیرت پا کارو وی که دا ساله دا اوست نوی نو زما قوم ده زبای ملکلم او که دا خزرج نوی نو ما تایز نوکلا بیایم زوجنم ساد ابن معاذ پا دی خپشو و تاوی تاولی اوکلا تا بدخپل قوم آوجنی مون بدخپل قوم آوجنو شیطان دا لب اگر مولا او سیده من خزیر ورطاوی وی خواه سادو منو عبادتا وی تا دا مرسته که او د منافقینو مرسته که دیکھ دوالا الله یو طرف تا سمرہ سخت مقام د پا نبی علیہ السلام بل طرف تا شیطان دا سب جوڑ کلو صحابہ اکرام جو مات کے او یو بل پسی توری راوخ کلے صحابہ اکرامو نبی علیہ السلام و, و تا غلشی منیک لو دواره طرفین که ناستل حضرت آیشی تا لا تروسه پوری پتام نیشته حضرت آیشوی زپو واپسی ای جوړ ناجوڑشم نو چیزه لگه انتا که خاشم نو آغا ٹیم که کور که دا لیترینونو بندو بس لانو شوه حضرت آیشوی زا او ام مستح رضی الله و تعالی نها د دا قضای حاجد دا پارلالو ویدای یو پی رو خوایده او غامو پی غمو په انتهایی زیات په مم استرح رضی الله تعالی عنہ باندې ودا یو پیرو خویدا د سړی چې غمی نو د درخ په دلی بدلی کیږي پریشان وي خویدا نو خیره مسته تاوکړه چوا مسته لاکشه حضرت عائشه پورن وی ودا سکه مسته تا خیره ک مسته بدر صحابه ته بدر صحاب ته څنګه خیره ک پدوه مودرم زال بیا دې بیا دغه صدې بخپې خطا کې دې خو دې با کی کی و و او دې با خيره کولي حضرت عائشه رس انوای چې ما ته داس وو چې دا مکو اتس خبره ویغه داس داس خبره کوي استا بارکه مستاه رضی الله تعالی انو خطا شاو لکه څنګه چې حسن رضی الله تعالی خطا شاو او د منافقینو اچال کې راګر شو او وی و خه و زه ډېر پشم او کور تر عالم یو ري وایت کرا زی پایمن لا د خپل کار نه فارغه شوی بل راد که راضی چې فارغه شو نو مطلب دا مونږه سفر ته هره خو قضای حاجت ملانو کړو یا قضای حاجت ار زمیر شوداسه خپګان را باندې راغې ای زنور په ووم کوې چې کوړ ته به عالم نبي عليه صلوات والسلام به ما سره اګه نه کولا او په ما بيډیر غم غرز نکو نه زه په ووم سناسه کوې نو را پات راته نو مې ما نبي عليه السلام ته وی چې زو کوړتزم زدا پلار قوت اعظم او لاړم د تحقیق د پاره وی, وی مور تموې شکاله زلاله مې چې څه چالوې مور خبر کړم وی, مو، وی ما په جړا شو روکلا او ما جړل پلار میناسته ابو بکر صدیق هغه غام جاړي مور میناسته دا غام جاړي دیکھ یو انصاری خذا په دروازه ناستو ده ایزنده پاره او نه چې اجازهت غواړي چې مونږ را شو کنا او دې کې نبی عليه الصلاه والسلام او زما په خواخه کې ناشته او ما ته وایي چې 아이شه تشهود وی وی ما ته وایي چې ستاپ حق لازم خبري اورم نو کته کې دا وینو باري تعالت توبه او باسا الله ګنا ماف کوي فاس توبه او باسا او کني نو وای مونږ تکنه حضرت 아이شه وی وی ما پر تا وکتل مرته چې تاسو جواب ورکې کنه زبې سوام ده تاسو دلته جواب ورکې وی هغه وی چې مونږ نه ورکاو جواب مونږ څنګه پیغمبر لا جواب ورکو وی زه والا جنایيو ما وروانه حضرت عائشہ وی ما ته وکځې قرار وکم چې ما دا ګناہ کړی ده او په الله قسم چې ما نه ده کړی خو تاسو زما تزدیک کوي چې زوم چې او ما کړی ده نو تاسو به چې بس خپل هو قسم چې زپاکه اوې کزاین کاروکم نتا سو وبوي چې نا تاسو بیا زمات تصدیق نه کوي او دا ډیر غمه مان ده یاعقوب عليه السلام نو میر شو نیما وی چې زما حال پشاند یوسف عليه السلام د پلار ده چې غو ویلو جميل والله المستعان علامات صفن زب سفر کوم دا لانا به امداد غوالم او زمادا وځه سملاص ته موځما خیال او چې باري تعالی زما سپایي کوي فويده مې خیال نو چې الله زما په شان کې دین قرآن را لېږي په ما ته ځان دورا لوی نخ کارې ده په ما خو چې نبي عليه السلام با خوب وييني خوب کې به ډاچا الله وي وي وي دي کې نبي عليه السلام زما څنګه کې ناشته او د نبي عليه السلام ارانج کم ده متغیر شو او وه شروع شو او يا تونرال ان الذين جاؤوا بالافك حسبتم منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لك مفسرين کرام ذکر زاد المسير کیا وي اجمال مفسرون ان هذه الايا وما يتعلق بها بعدا نزلت في قصه عائشه دا مفسرین اکرامو فدیج ما دا چې دا دا عضرت عائشی رضی اللہ و تعالی نو دا قصه اکراغ لیو دا خبر نور و مفسرینو گنو ذکر کرده دا دا یا تونر علل او صحابه اکرامو الله اکبر ابو ایوبی انسواری دا آغی کورتا پل خز تاوی گورا خبر نه خلق دا سی دا سی وی اغیو تاوی غلشا دا مو آیا وی خه چې نکه یغیو ګوره ته خبر ېکه ز سافان راس و نو تا بهه سافان په باره کې داضرت آیشي په ځای باند دی زمه ما به ستا خیانت کړ ما نه زما په سافان دا شک نه را چې تا به زما خیانت کړوي اوی که تازتې شه راس و نوتاب سکل د صفوان په ځای کې توبه زما به دا خیال څنګه راځي عائشه کو زما مور ده زبر د امبارک سنگ دا خیال کوم اغه و تاوی عائشه زما نه غره ده اغه د پیغمبر خیانت نه کړي او صفوان ستانه غره ده ابو یوبیان سواری توي اغه دا کار نه کړي اغه وای زما سره سپاشو زپوشم چې بس واخی دا کار نه شوي الله اکبر چه کلم دا غرالا آیاتون رالل روایت کی رازی یا عائشہ ام اللہ فقد بارعاکی اللہ ستا سفائی بیان کلا یا عائبازی روایت کی رازی اب شیریہ قد انزل اللہ بارعا تاکیوہ حمیرہ فاسا اللہ ستا سفائی راولے گلا بیماتا میما تمورا او پلاروچي پاسا د نبي علي سلام شکريا ادا کا ويما تي چنه زباوال د خپل باري تعالی شکريا ادا کوم زکه زما صفاي هغه باری تعالی ذکر کړي دا الله اکبر پدي واقعي كه اقسام د خلکو درې قسم شوي سالور قسمه چې چا دا خبره دروغو جوړه کړې وا او بیا یې خوروله او منافقینو او رئیس ددی عبد الله ابن ابي يو قسم داو شاعين دین قسم خلق مخلصين د منافقینو په غلط فهمه سره هغه دekra غلي اوله ک حسان ابن ثابت ا او مستح, مستح ابن احصا او دریم کیس مخلک چغای غلی پادشوا مخلصین مؤمنان غی بس منګ ایسن وو سلورم خلک کاملین مومنان چغای د دې دفق ولاله حضرت اسامہ حضرت علی رضی الله تعالین ہو الله اکبر او جماعت د افک میستاهر ابن احساسا حسان ابن ثابت او او حمانه بن او در طلحای ابن عبید بی بی او عبدالله ابن عبید در خلقو خدا سا مسلمانان دوکا کراغلو او منافقینو در خبره پوست جوڑا کرده و بیایو خورو علاما اکبر دا خلق جوڑ شیو کلچ در سفائی رالا مستح غریبو ابو بکر نی صدیق قسمو خوال چیزو بیاد دست رکسو کس ما چه کم دنو مرست نکو مرس بیولو ورکول اللا یا تو نراولیگل دا سمکوی او حسان ابن صابتو آئی بی اللا ما افکری دروست دودون شوی ده دربار دا آیشی تا یوزل راغل ده او قصیدیب دا حضرت آیشی پا صفایی که پیش کرده دا او آغی که وی حسانون ریزانون ماتو زنو بی ریبت و تسبح غرصا ملوحو ملغوافلی دیره کا دا او دبد بدگمانهی په ایس چکم دنو زبت خیالی نکی گی او دا دا سادگن وخونا بالکل غافلی مانا گی بد دا چا نکی حضرت آئیشه واتوی تا خوز ما دیره گوخی خوال لیگی نمسروک رحمه اللہ الله آئیشه تا وی دیوالی بیاس تا دربار ترازی واللہ کوی چې در پر عذاب عظیم نه وی بس دلح په عذاب الله ور دنیا کې چړون شو او نور وې زه پدې حققیقه چ سوک د حسن بد وای دک حسن د نبی علیه السلام صفته نه کړې دي او هغه د نبی علیه السلام مدح ویلي دي اشارو کې وی سوک بد نه وای ځکه دا اشارو کې ویلي دي فإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَأَرْضِي لَأَرْضِي مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَوْ دا ویلی زما مور او زما پلار او زما عزت د محمد رسول الله د عزت د پاره دی ډال دا هر څه جو قربان شي د نبي علي سلام ماته کړی دی په دبد بنوای تا کسمه خلق جوړ شيو تا سالور قسمه خلق الله رب العزت درو قسمه خلق تا زواجر ذکر کای اغه خلق چه اګه چا خبره فرولا الله رب العز ذکر کوي دیل لام زجر چې کم خلق خاموش پاتې شي بس سره سوال الله غي دام زجر ور کوي او چې کمو خلقو اغې پنا پوي دا خبره فرولا اغې لام الله زجر ور کوي ولې موداش کړي دي تحقیق کوي الله اکبر ان الذين اوزگور دا دویم بابا او دیکی زواجیر دیده غدالو تا اینالزین بیشه کان کسان جاو بیل افکی چراتلل کلی دی پتوکو تورو دروغو سرا عصبت منکم یوالوی دلل استاسونا لا تحسبو شر لکم گمان مکویتاسو پا دی باندې دا بد استاسو دا پارا او بلکی دا غورد استاسو دا پارا عجیب خبر دا پا حضرت آئیش تحمت اولاگی دو اللہ تعالی وی پا دی بانده دا خیر گمانو کئی دا بد گمان پی مکوئی ولی زکا خیر غالب ده پشار بانده زکا بدنامون کی تباشو خطول دنیا تا اللہ سور نور گنتا کی رنا راولے او احکامات پا کی ذکر شو بلدہ زکا دی که براعت دا حضرت آئیش رضی الله تعالی و تعالی انہو راغے بلدہ چ دې کې انتقام د بندنامه انکو ده او بلدا دې کې حضرت عائشه رضی الله تعالی انو د پاره اجر عظیم ذکر ده دایره پاره اجر عظیم ذکر کړل ده او صفائی الله د حضرت عائشه وکړه لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّتَّسَاوَىٰ دَفَارَ دَارِيَاو سړید د دینه مګ تاسو وا بدله د أغا صدا چې کسب کړي د ګونانه ولذ یو آکه سې آکه سره سړې تولا چې پورته کړي د کبره لوې پیټه مینوم د دینه داغه د پاره د اعزاب ډېر لوې ولذی تولا کبره مفسرین کرام ذکر کئی والذی تولا کبرہو لکہ امام روح البانی ذکر کئی مدارک و کبیر ذکر کئی دارنگ عثمانی جوائر القرآن دا علمائی کرام ذکر کئی چھدینا مراد اغا عبداللہ ابن عبیدے او دا زجر دے اغا فریق اول تا منافقین شائعین چاچ دا خبر فرولا اللہ اکبر لولا ایسا زجر درے میں ڈالیتا د رمډلا مؤمنانو کی هغه وا چې خاموش پاتې شوه الله وی خاموش ولې پاتې شوه په پا مسلمان تهمت لګی او ته خاموش پاتې کیږي لولا ان تو تموه ولې نو هر کلا چې ووري تاسو دې ته مطلب راز ونل مؤمنونا چې ګومان کړي مؤمنانو زنا مؤمنانو سلو مؤمنانو زنانو پخپل زانونو باندې د غواړالي او ویلې وه وی هاذا افکوم بین چې د دې دروغ سرګند اګي دا ولې نه غلی ولې پاتې شوه ما او تا ته سبق ته پدې کې داسی نهي چې وګرستا پرور مسلمان په تهمت ولګي او ته پاره کې شوروشه ایس قسمه قواین نشته او شوروشه او پاره ای الزام لگے نا نا صفایو قدم مسلمان وا ها ذا اف کو مبین داري درو سرګند حضرت عائشه صفای الله راو لګلا حضرت عائشه واي رضی الله تعالی عنها و ایزد نو نبی علیہ الصلات والسلام په نورو بی بیان باندې پلس وا جو صرف بهترا یما او ماده بده فخر ده یو وی دا چې د نبی علیہ الصلات والسلام نورو بی بیانې کون دی او صرف زپکه چې کمنن کونډنوما بل دا چې زما مور او پلار دواړو هجرت کړو او د نورو بی بیانو صرف یا پلار هجرت کړو یا صرف مور دویمه خبره ده وی زما برائت الله رب العزت د اسمان را لې غلو سالورما خبره دا وی زمان تصویر جبریل امین نبی علیه سلاة و سلام تا در خمو پکا پڑا کراوڑا و او و تیویلو چی داستا بی بی دا زمان دواد دو نمخ که اوی ما او نبی علیه سلام پینزم ودا ما او نبی علیه سلاة و په یو لوخی کې غسل کاو لامبل ومو سیواد نور بی بیانونا یو لوخی کی بمگا غسل کو و او روایت کی گور دام رازی یو لوخی کی بمو غسل کو پوتر اخیرا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما شرمګانه دلیدلې ما ده نبی علیہ السلام شرمګانه دومره حیا عایشه پاګه مدا زبد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخی تطرطا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمونس کا اوم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کله یو بیبیوا نو وه په نه دراغلې سیوا زمانہ وهبا اکثر زبد نبی علیہ السلام بماساو او وهبا په نبی علیہ السلام اے بلدا چھ نبی علیہ الصلات زما غیگا کی ساور کڑے دے لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ حضرت عائشہ فرمائی چھ نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو بین الصحر و نحری زما د ماری او د سینے درمیان کی و راسو بین الصحر و نحری د نبی علیہ السلام سر مبارک زما د سینے او د مری پمینس کے پروتو چھ نبی علیہ الصلات والسلام ساو خطا اوبل دا وی نبی علیہ الصلات والسلام چې په کوم شپه باندې وفات کیدو نو هغه شپه زما د شپې لمبارون اوبل دا وای په د پخر کوم لسم چې نبی علیہ الصلات والسلام زما کور کې خاک شوه دي زما کور کې خاک ته نبی علیہ الصلات وقالو او الې دای ها صاحب کوم بینچ دادی درو سنګن لولا جا او علیه بیر باتیں شو دا والیدای راتلو نو نکلو لاولا جاءوا ولن وليرات للن کله علی پدبانې به اعتراض باتی شو دا پسلو ورو غواهانو باندې فاذ لم یأتوا بالشواذا پس هر کله چې د راتللن کلو پسلو غواهانو باندې فاولائک فا عند الله پس دا کسان عند الله فقنوند الله کې همو الکاذبون دادی دروغ جنو الله اکبر تاو ماتو سبق دی بیا وتن در دا تا دا بای پلان خلکو ا پلان کې زنانا غوړې تور سره دا دا کړې دي دا ډېره زیاتہ کن جوړې ده دا ډېره زیاتہ داسې دا او داسې ده یا پلان کې ساړې دې دا چل کې یو دا چل کې او ته دا بنه کې ته ښا ښا دا تصدیقونه مکو کدي دا څوکلو نو غوړې د دې زو اډيرو کې راځي بلکې و توایا او چې غواهان و نه وي وتوا کا عند الله و ملک عظیم لوی دروغجنه ولې تهمت لگے ولولا فضل الله الله اکبر تاسو جوړي او آیات مخکې پاتې شو کنه اغه ترجمه پاتې شو واغه آیات لمرلسم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لمبر لسم ترجمه کوم کچاره نو فضل د الله تعالی پتا سبانه مهربانی داغه نو تاسو باندې به با امتحان به دروازه نکړاو فبهایي مبتلا کیږي به فبهایي کی یا مبتلا شي به تاسو په بهایي کی وان الله بشک الله تعالی توبون توبه قبلونکه حکیم حکمت والا دی اس د ایت ولولا فضل الله او که چیرنه فضل ده الله تعالی فتاخير دا عذاب سره پتہ سبانه مهرباني الله تعالی دنیا کې او اخرت کې نو خامخاره سیدلی به ته فيما بیما فء ابارہ دالسک افز دوم چې مشغوله شوی تاسو فی پای کې شروع کړي و تاسو فی پای کې عذاب عظیم عذاب لوي دال فضلو ورنه تاسو چې کم کار کې شروع کړي و نو عذاب عظیم به در رسیدل ولي مو تهمت لګو ولي مو سکوت کړهو سکوت مو ولي کړهو غلی ولي پاتې شوی و عذاب دره له سکوت بنه کې الله اکبر ایز تلا قونهو ار کل چی اغستل تاسو اغیل را بیال سنت کن پا جبخ یا ایز دا کول اڑاول راڑاول تاسو اغیل را بیال سنت کن پا جبخ پلو باننے دا زجر دے پدوے میں ڈالے باننے چې صرف نقل کون کیو تو ہماتے نولا گولے خون نقل بے کاؤ لکا حسان امن ثابت او مستح رضی اللہ تعالی عنہم آئی الله اللاي واذا تلقونه اركلا چي تاسوز د کول دي لرا دي ته مطلب را يا اغاستو تاسو لرا بهل سينات کوم پجو بولو باندې وتقولون او وي تاسو بیا فای کوم پلو بولو باندې ما ليس لكم بعلم چينو استاد سره پارا ما اغاستو چينو استاد سره پارا پي باندې علمن سبوتا علمن سدليل وتحسبونه حينا او گمان کو تاسو پدې باندې سپک او هو عند الله عزيم او دا پنځ او دیر لوی گناهو تاسو خداوی گینی چه زبا دا حبر اکوما او دیکی با دوم رسنی دیکی با دوم رسنی دا گینی وڑو که گناه بی اللہ وی تا خود دیتا سپکوی پیو مسلمان تو مطلق دا خود تاسو سپک حضرت عیش بادنی تو مطلق تاسو سپک گنا دا با دور گناه نی دا دیر لوی گناه دا حدیث کہ رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يدري ما تبلغه هو يهوا بها في النار ابو ادمه بين السماء والارض یوسا لے د اللہ د غسی د خبرو ن داسی او خبرو کی او دیو پیپوی گنا چدا کم زایا تور سیدا داغ په سبب باندې با د جهنم کې دورخ کته وګرځول شي لکه څنګه چې د زما او د آسمان په مینس کې دا پاسه لده دورخ کته به د جهنم ته وګرځول شي او جهنم ته به کته لاړ شي تحسبون او حینا او هو الله عظیم دا د الله په نس ډېر لوی ګونا ده ځان د تهمت نه بچ غواړي او تهمت لا ګول نووي علي صلوات و سلام العرب ال عزت ذکر کړي چې تاسو دا خبره چې کوم زنانو کی ڈیری د تہمت لاګول دا خبره زنانو کی ڈیری د دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وئی چې کله تاسو ښه زنانہ راشی او بیعد سره کوي نو بیا چې په اخله نو پاره کوي ته دا یو دامه وتا وایا چې ګوره تاسو با تہمتونا نه لاګوي تاسو ګورئ لک سورہ ممتحنہ الله اکبر سورہ الممتحنہ آیات نمبر 12 سم او سی پارا اتو یشتما اکبر زنانو امراض ال ذکر یا ایوه نبی او پیغمبر افان کا اذا جاءك المؤمنات کل هر کلا چراشی هر کلا چرا شیطاتا مومنان زنانا یوبا یانا کا چه بیعت کئی دتا سرا علا اللہ یو شرکنا پدی باندی اللہ یو شرکنا باللہ چه دیبای صدار نجوڑای دا اللہ تعالی سره سیوشی لرا یو پلی تی او دویندا چې دای بغلان نه کوي غلا بنه کوي خذ خذ که غلا ګر ډیره زیاتی لاش مین بازار تنه کل کله سپټه یا کله سپټه ادکه زنانه مین بازار ولدا خوې انټرنیشنل غلی د یو غلا کوي د خاون غلا دای کوي او د دکاندار دو غلا دای کوي ولا یزنینا دریمدا چې دای بزینانه کوي زنا بنه کوي ځان بدینه بچ کوي ولا یقتلنا اولادونه ولا یقتلنا بوژن لی سالورمدا نهبوج د خپل اولا لرا والله یا تینا ب بوښانین پظم ده چې دای برات ل نه کوې په بختان سره یری نه چې جوړی د هغ لرا بیندي نه رواندې د خپل لاسونو د رواندې د خپلو خپو ما نه خپل طرف نه جوړکلئ بښانې لګولی داسې به نه کوي ولا یا سو نه کفی معروفین او نه فرمانی بن کوئ شپګم دا نه فرمانی بن کویئفی معروفین پوسیو کار د دیین کې منافر معنی بنه کیدې استا پیسې او کار د دن کې کدا پکې وی نو فبا یه हुनا بیا تو کاندې سره وبخنو غاړ د دې لپاره د الله نه بهشک الله تعالی به هونکو مهربان دی دا یو پکې دا چې بهتان بنه لګي دا شه پسنانه کیږي رضایتي دیو جنا ځان ساتل غاړ دې نه دا سي نه چې یو تور سره بدنامه کیو دا الخپل بغض او حسد شروع شي او خپل دنیوي بوغو او حسدين دغه دوج نه یو تور سره بدنامه کی یو پاک دامن انسان سره بدنام کی الله وي دا تاسو سپګنه خدا ډېر لوی ګناه وي ولولا اسميتموه اوولې نو هر کله چې واورې دل تاسو دی متلاره خپل تم چې ویلې تاسو ما يكون لنا ندي مناسب زمنګ لپاره ان نتكلم بهذا شیخ خبری کومګه پدې ته مت باندې سبحانك هاذا بہتان عظیم پاکی ر تعالی ر اللہ تعالی دا دے بہتان ډیر لوی ډیر لوی بہتان ني تا صبح دا ویلې چې تا سرګل غواهان نو نو تا صبح دا ویلې چې دا بہتان دی بہتان یا یذکم اللہ ان تودو لمثلی ابدا یا یذکوم اللہ نسیت کای تاسو ته الله تعالی انتو انتو ددا چ تاسو راو نګر زې دیتا دانس دار داسو راو نګر زې لې مېسلې په مثال ده دیتا ابادا اچرے ان کنتم مومنین کچری ای تاسو مومنان و یبین الله او بیانې الله تعالی تاسو ته ال آیات آیاتن خپل ول الله هو علیمن حکیم الله تعالی په وله حکمت والا الله تعالی په وها حکمت والا بادشاه اللہ رب العزت ذکر گئی ذاتان استنیت کوم چې بیا غره د دې دا ستاره نشي ټول مسلمانان ته یا الله او مسلمانانو ناری نه یک زنانا دا کار بیاو نه کوي پتور ساري تهمتونو لګوي او په یو پاک دامن انسان باندې تهمتونو لګوي د سفوان غنته کې پاک دامن د حضرت عائشہ غنته کې پاک دامن او چې دا سه انسان وي چې تاسو را دغه په ګناه باندې ایس غوا نشته نه غره انتاو دو لیمز دا سے کار تا لیمثلی ہی ذکر کئی چه دا سے تحمت اولگو نتاسو بدانو کوئی بلکستاسو کار بدائی چه داغیر رد بکوئی وائبا هازا افکم مبین وائبا هازا بہتان و نعظیم تحمت بان لگوئی اللہ اکبر ان الَّذِينَ زَجْرِ عَام فَا ان الذین بشکا گسانو حبونا چخه هوي انت شی الفاحشه دا چی خوره شی بهایې فاکسانو کی چی مان راولره د دای د, دَ, دَ پاره الله اکبر د دای د پاره د, دَ, دَ, پَارَ دَ عذاب په دنیا او اخرت ګو الله تعالی په هده لا تعلمون او اتاس نه پويږي الله پويږي او تاس نه الله اکبر چ سوګ داخه خه وي چې مسلمانانو کې بهای عام مسلمانانو کې بهای عام نو الله رب ال عزت وای د دې لپاره دنیا او اخرت کې عذاب ده بهای په سبا کی دهان کیږي بهای په دهان کیږي چې په مخکې کم قوانین ذکر کولو دغه خلاف وشي چې زانی او زانی لاره زانی او زانی لاره حد ور نکړ شي زنا کیږي د خیر د خیر ده الله وای و ننار می پیونه کې نار می پیونه کې د پې نار می کوي نو زنام کی کنه دارنګ زنا په دې عام کیږي چې ګواهان در سره ني او د دروغ لې دی آئے د دروغ او تهمتونه لگے یادا چې د زناکار بد کردار سره اغه سره چې کوم مینا کې او اغه سره تعلقات ساتي د بدکار سره دی سره چې کوم نو زنا عام کیږي کی آو, آو, کی او زنا فرېږي الله اکبر لک نبی علیہ الصلاتو سلام د دینه منا کړل مرصد ابن ابي مرصد غنوي الله اکبر دبا زيب مسلمانانو د مدینی ته بیره او اورات تراوستل به او دغه مسلمان د جاہلیت کې دا چې کم نه دی اورندۍ سره ہونا کنو می اورندۍ وا دا غیر سره نبی علیہ الصلاتو سلام به اورز را غله ده او ده دیوال پو سوری اولار ده علامه بین کسیر دا واقعا ذکر کئی ده دیوال پو سوری بانده ده تیاره ده فی لیلت مقمیرا مقمی سپگمی والا شپده او دیوال سر اولار ده او دال د ده ده سوری چکم ده نخکاری عناق ده ده سوری پی جندلی ده ده سخراغلی ده و ته مرسد اگو ته نعم مرسد په مرسده بیا او مرسده ما وي شاباس اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا هرکل راشه وی رازال شابه الهغه کولش پدا رازه چې بیا خپل ارسو کو او زمانه د جاہلیت کې دغه سره غلط تعلقات دوا ته نه الله زنا حرام کړی دا او نبی عليه الصلاه والسلام دا حرام کړی دا زه دا نه کوم دیوته ډیر وې پوهه ونه چرغه نبی عليه الصلاه والسلام ته وی جک تاسو ماته اجازهت کوی زماده غي سره لګداشي خو زکه تاسو ماته اجازت کوي نو زما غي سره نکاح وکم نبی عليه الصلاه والسلام ته دا سره اندای سره به نکانه سره اندای سره به نکانه کوي نبی عليه السلام نو زنا به حیا په دی باندې عام کیږي چتا تخ پتر چې دا جنۍ به حیا ده او بیا م اغي سره نکاکه خدت پتر چې دا به حیا او بیا م نو په دی باندې ته په خوشالۍ کې به حیا دي خور شي زقات د کور تراوستان او بهایو فرشتہ دارنګ په دیبه نام کیږي چې توهمتون لګې په دی بهایام کیږي او نبی علیہ الصلات والسلام ملو اخر زمانه کې بدادس شي الله اکبر اخر زمانه کې بدادس شي چې بدکاری د عقل مندین خاو ګرځي لکه حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي حلا سيات يال الناس زمانن راب شي په هلك باندې داس یو زمانہ حلا يو خير فيه الرجل بين العز والفجور چه دا زمانہ کې به انسان لري اختیار ور شي چه عجز غره کوي توقف tia او عبادت کاری عبادت کاری مانسو د به مجبوره کوی شي بدکاری باندې او بدکاری کاریبه با د عقل منندی نهخه ګړلی شي نو بیاله صلات او اسلام فرمی فمن اده کا من کوم ځالې کل زمان خیر د تاتهې خلک ب وکووف او کمکئ کمغل دی د ته وئ خودته د کمقل تووب غهه په د بیوانندې کمکلې تاته خلک کوئ دارنګې د حضره ې موتب فریم اوله فل اتا اغا وی اتا عل الناس زمانن خیرم فی دینہم المتصارو پد خلکو داس یو زمانہ راغلی وا چیږي کی غره اغه سوکو چیغه با غره اغه سوکو پغای کی چیا بد دین پکارونو کی ډیر زیات تیزو او د ډیر تیز بو دین کارونو کی وصیات عل الناس زمانن خیرم فی دینہم المتنای او په دې خلکو به داسې زمانه راشي چې اوب کارونو کې ډېر سستوي سستواله بګي الله اکبر دا رنګ حدیث کراځي به حیاي به دومره عام شي سنني ترمذي کې روایت راځي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایي یاتي علی الناس زمانون الصابر فيهم علی دینک القابز الالجم دست زمانه با په خلقو باندې راشی چه اگه پا آغا زمانه که دب بی حیائی دو خوری دودو و جنا خلق با چې او سڑه پا دین بانده کول غواری هغه پا دستی لکه پا باندې چې چه منگولی لگئی اللہ ما تویبی ذکر کئی دی بانده شانا تویبی که آغای اے کمالا یقدر القابض على الجمر ای اصبر الاختراق ادی كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبۃ الغس앗 والماسی وانتشار الفتن وزوف الايمان دا وقت کہ دا سړے چې څنګه یو سړے انسان په اور باندې منګول نشی لا او اور باندې ام موټه نشی را باندې ولې چې لاسیس وزي نو دا ټین کې دین باندې منګول لا ګون کې غتب هم دومره ګران شي او دا ولی له غلبه العصات والمعاصي وانتشار الفتن وزوال الايمان عصات دا وړي شي ګناونه عام شي فتنه عام شي او دارنګ ایمان هغه کمزور شي مولا لقاري مرقات کي ذکر کړي بده حدیث نه او وايي وَظَاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ كَمَا لَا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلَّا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمُشَقَّاتِ كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورُ إِيمَانِهِ إِلَّا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ وَتَاعِبٍ وَتَاعِبٍ جَسِيمٍ وَتَأُوبٍ جَسِيمٍ أَغَوَى دا وَإِذَا يَدْمَنَا دَارَ دا په مشکل سره پلاس کېنی شي نو په دا زمانہ کے دین با او دفل دین حفاظت او دفل د ایمان دا رنہ حفاظت دا به انتہائی مشاقت او لوی لوی صبر سره چې چکم دے قابو کولے شی اسی بنشی قابو کولے بیائی با آمشی لکنن سبا او گو رئی خبره کم خبر اکم زائط اورا شیدہ اللہ انتہاد انتہا او هغه زایه خبر الاړه چا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وو وی اخر زمانہ کې د مسلمان د پارا یو بیزا ولا بهتره ده چې د لاړ شي د غره سر توفیجی او هغه چې کم زاینه باران مانه وریزو سره نزدې اوراسي او ما واقع القطر یفر بدینه مینه الفتن اغ غزايد قطرو يعني باران غزاينو تزانو رسيده غر سر توفيجي او اغ خپل دين چ کم ده د فتنو نه بچي اغ دين او تخته دي ځان سره دا بوله چ کم نه نو دا بوله ډير غري چې بل ځان سره بځواغلي فاري گزاره کوي دا غي اپي وباندي او او تخته دي غر سرته اغ زمانه رالنن زمانه دي هتا او رسيده يوروفي م مالک وګوري او زمون د خلکو مسلمانانو حالات وګوري حار یو ساله مړشود پیسو د پارا چې زویو رب تلاळे کینیډا تلاळे انګلینڈ تلاळे نیوزیلند تلاळे یو ځای تا بل ځای تلاळे صرف د پیسو غمنه اگر کاله تا کداغه لور تو لرز فکال جنو کې زناګانې کای خیر دې کای دې اگر که ته پته چدې دې ارسه کای حکای دې ان الذين يحبون ان تشي الفاحشه دارنګ بازارونو وګورې بازارونو کې څه شروع شو بازارونو کې څه نه زنانه سن کی او سن کیږي الله اکبر فتنه انتہات اور سیدا هر طرف تا بے حیائی بے حیائی هر طرف تا فتنه او فتنه دا نبی علیہ الصلات والسلام د دینه فل امه یرولو چې خیره زمانہ کې خزب بر فريام غرزی او دا فتنه به ام کیږي نبی علیہ الصلات والسلام د دین خپل امت له یاره ور کړی و چې د دین ځان اغې بچ کې وزان د دین او ساتي الله اکبر لکه حدیث کرا زی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایې ان الدنيا حلون خذرا وان الله مستخلفکم فی ها فینزرو کیفت آملون فاتقو الدنیا واتقو النساء فین اول فتنت فین اول فتنتی بنی اسرائیل کانت فین نساء دا دنیا دیر خواگاو او تا ترو تازخ کاری خواللہ تعالی کې تاسو مشران گرزائی چې تاسو سنگ عمل کوئی او یا ری گئی دو دمینی دو دنیا نا او یا ری گئی دو فتنی دو زنانو نا زک اول فتن دو بنی اسرائیلو آچرا غلوان نو اپ زنانو کرا غلي وا دارنګ حدیث کرا زي نبي عليه صلوات و سلام فرماي ليتشاري كيف اومتي باندي خينا تتبختارو رجالو هم وتمرحو نساءهم وليتشاري هي يسيرو نسنفين سنفان ناسبين حورهم في سبيل الله وسنفان عمالا لغير الله نبي عليه السلام مي افسوسې چې ما ته پته و چې زمانه په زما او مد په کم حالت کې افسوس چې ماتهدي حالت پته ووي کاش چې زه خبر وې چې کله به دغی سړی او کلخانهانوي سره تهقبور سره ګرزی را ګري او دغوی زننا نه آبه چې کم دی دغهې بر سر عام بر سره بازار, بازار بازارونو کې ګرزی را ګرځي او کاش چې زه خبر و چې زما او مت آب دوه کسمه خلک شي یو خلق بداسی چې د الله لارې کې به خپل سینې ډالکړي او د الله لارې کې به جنګیږي و سن فن او مالا لغیر الله او یو قسم خلق بداسی چې غیبا سرب د غیر الله د پاره لګیا یو حبون ان تشی الفایشه د لارک نفخای د غیر الله د پاره لګیا دي بوش د پاره لګیا دي زنانه بربنده کړي زنانو نه ده یا لباس وباسو دا بحیائی لبا سونه واجل آغا اسلامی ممالک آغا دوبای غنطا که خار دا اسلام ملک آغا ننورش یو گو رئی دا دید مستحق ده چې آفت سماوی پی شي پاکستان او پاکستان کې سن کی د دا دی مستحق ته غلامان لگیا او بل طرف تا دا غلامان لگیا او بحیائی خوا او د مسلمان د پارا خپل ایمان بچ کول اغا در گران گر دارنگ حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمائی چه زاخیر زمانه که اللہ خض براوزی او دان چه خض داد شیطان رسی دی رسی یاقولو نبی علیہ السلام خوزیفر رضی اللہ تعالی ان ہوئی ماد نبی علیہ السلام نواردل چگوی خود بکی وی وی الخمرو جماعو اسم شراب داد هر گنا جرد جرد وان نسا و حبائل و او دا زنانا دا دا شیطان رسیده و حب الدنیا راسو کلی خطویتن او دا دنیا مینه دا دا هر بحیائی دا هر گناه دا هر خطایی دا جلده چی دا دنیا مینه راشی یوزل لی انسان زلطا آبیا بیای خوری لکوز یوحبون انتشیل پائشا دا دا صد پار خوری دا دا پیسود پارا حب الدنیا راسو کلی خطویتن اللہ اکبر اللہ ما ملہ علی قاری آز کرکی پہ دیا دیز باندی میر قات کے اغوی وی رسید رسی او اغوی وی وی ما یسادو رسی ستا وی وی وی وی ما یسادو بی ها من ایش انکانا قیلہ ما یعیس شیطان من بنی آدمہ إلا اتام من قبل النساء شيطان و رسيغه توي چارو شپخ کار کول شي او ایک دا ویل شو دي چې شی شیطان کله بنی ادم باندې بالکل نه امید شي ناغد زنانه او د طرف ناراضي د زنانه او د طرف نه او بیاي پرای بعد دا غي پر ذریعہ باندې بیا فرای الله اکبر دارنګ حدیث کراذی بخاری شریف کی روایت رازی ما ترکتو با دي فتنتان ازرو عَلى النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ عَلى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَرَكْتُ بَادِي فِتْنَةً أَذَرُوا عَلى عَلى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَا دَفَلَ رُسْتُو پسالو باندې زیات زراری فتنه د فضلن بل نه د پرې خو دي دا ډېره زراری فتنه ده الله اکبر او پدې سره بیاي فورې شروع دیننن زنانه بر باندې کړي هغه راوف کلي بازارونو زنانه د غیرت اغلیباس اخ کل درنه بورقا اخ کل درون چل هغه ته او اغسخان نری صادری هغه وتور واچولې مولا ل قاری ذکر کوي د حدیث باندې هغه وایي لان کسیرا تمینو الیهن و تقاو في الحرام لی اجلئن و تسال القتال والا داوت بسببهن و اقل ذالک ان ترغبهو فی الدنیا و ایو فساد ازر من هازا و حب الدنیا راس کل خطویت و اینما قال بعد لئن کونهن فتنة ازر زهر بعدهو اللہ اکبر و ای نبی علیہ السلام چی دا ویلی دی چی دا زنانو فتنه دا دیر زیاد مزیر دا و ای طبیعتونه اکثر دایته مایله کیږي او د حرام کې حرامو کې انسان د زنانو او دواجی مبتلا کیږي او انسان چې کوشش کوي ناغه جنگ جګړه واداوت او دشمنی چې دا د خزو په سرباندې وای رازي او کنو رسم نه نوای خزه دورو کی دورو کی چې ساळ्या په پسات کې مبتلا کی او هغه پسات دا چې مین د دنیا کې واچي او مین د دنیا چې راشي دا د هره ده هری گناہ ده هری گناہ چې کمدنو دا ده جړ دے جړ جالد چې دمینه د دنیا راشي او بیا وای دا زکველი چې زمانه بعد زک دا غي zarar والے چې ظاهر شوه دی نو پس د نبی علی سلام نه ظایر شوه دی الله اکبر دا رنگه الله معنی ذکر کای عمدت القاری کې اغا وین ويروا ان الله حزا وجلما خلق المرته فرح الشيطان فرح شديدا ارکاله چاله خدا خزه پیدا کړل شیطان ډیر زیاد خوشاله شو او قال هذه حبالتي شیطان میں دا زمارت سیدہ الٹی لا توادو یوختنی من من سب تواله آغه سليمان نشي خطا کوله ما نه زبه خطا کوما آ چریت بیا دا نشي دا ګرځي چې ما خطا کی د چا د من سب تواله د چا د پاره چې دا جال ما خور ک الله اکبر د چا د پاره چې دا جال ما خور نو نوالا ما نه ځان بیا نشي خطا کوله او اغا دا زما سره سید او ډیر زیات خوشاله شو او یو حدیث کرازی ان نساو حبال شیطان پدیباند بیا یو فریکدار شیطان را سې دی او ای دانګی روایت کرازی استعذو من شرار النساء ده بد ده زنانو ده شر نه او دا ناکاره زنانو نه پناواړی او كونو من خيارهن على حذرن او کمی چې زنانی دا غی نام لک پر ارخ بانده او سے گئی وقال صلی اللہ علیه و سلم او سقو صلاح او سقو صلاح ابلیس انساؤ دیرہ مضبوط اسلحہ دا شیطان اغا خزی بی خزی زنانا پا دی سرا بیہیئی خوریگی او بیہیئی شیطان چی خوری ما پا دی ذریعہ اکبر یو زنانا را ل جمعہ تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانہ کې او هغه کوم نه داسه غرزیدار غرزیدا الله اکبر جمعہ کې تکبر او داسه زیب زینت کړهو نبی علیه الصلاۃ والسلام او خلکو دا خپل زنانا د داسه زینت او د پخر د لباس نه منې کړي چې د جمعتون داسه لباس کې ناراضي وې او اوله فتنه جبانی اسرائیل او کراغ لیوا نو دا غی زنانه او بداس زیبو زینت لباسه شو بار بته او جمعتون تمامه کیتلی دا غی ودیناره په دې گناہ کې مبتلا شیو الله اکبر دانغه حدیث کرازی دا د بیهای بارے کوم یو حبون ان تشیل فایشا بیایو فراکلا پاکستان گندا کو الله اکبر حدیث کرازی نبی علی صلوات والسلام چدري کیس مخلق ده الله وو سره د قیامت پر خبرې مونږ کی پاک ويم نه کی ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم دیتبه الله په نظر د رحمتونو ګوري او دیل له دردناک عذاب بی یو شیخون زانن و ملک کذاب و یو بوډا زنای بوډاګان په زنا کې مبتلا دي یو حبون ان تشیل فایشه نن ا زوانان خسگه بوډاګان بلشان شان شوی دی و ملک کذاب او اغا بادشاه دروژن اج کم ده الله بدی ته په نظر رحمت نو ګوري او بل فقیر متکبره چې وی غریب او متکبره نو زانین زانن زنا مشوا قران څنګه داغه مخنیوي کوي قران څنګه مخنیوي کوي احادیث څنګه مخنیوي کوي او پاکستان که سنگ دا غیده پاره دوات چلولشی او عام کولشی شي عام اکلا بدفعلی مکلا اکلا هر طرف تا بدفعلی او بدفعلی دا ان الذين <سؤال> بيشکا کسانو حبونا چوفخوي دا چوفره شی به حيایي په کسانو کی چيمانه راول دي دای دپاره دي انزاب درد نه په دنیا او اخرت کې او الله تعالی پويږو تاسو نن پويږي کچاري نوې غوړ فضل دان الله تعالی په تاسو باندې مهرباني ده الله تعالی نور او بيشکا الله تعالی ها مها مهرباني کې دي مينا کون کې مهرباني کون کې يا ايو الذين منو اود ایمان خواندانو لا تطبعو خطوات الشیطان لا تطبعو ګور سنگ لاره باندې ځناتا تاسو تابیداری مکوي تابیداری مکوي د قدمونو د شیطان د شیطان د قدمونو یاد پلونو د شیطان د شیطان د پلونو تابیداری مکوي الله ومیت تابعه هر چانس ہوگه چیتابی داریو کلاده کدا منو ده شیطان پس ده شیطان حکم کئی حکم کئی پس یقینا ده شیطان حکم کئی بیلپاشا پنار واؤ سرا بیلپاشای پزنا سرا والمن کریو پنار واؤ سرا ولو لا فضل او کچرینو فضل ده اللہ تعالی پتا سبانی میرو بانی داو من احدن زان با پاک نو ساتلے منکو مستاسونا من احدن اسیو تن آبادا لیکن الله <سؤال> تعالی پاک وی اغه چاله را چې خو خې شي والله سمیون علیم الله تعالی سمیون اوریدون کې دی علیم او خبردار پوها او خبردار د شیطان ته وداري مکوي ورنا تبا او برباد بموکي الله اکبر دیز آئی بانده اللہ ما آلو سی ذکر کئی اغوین اے لا تسلکو مسالکو فی کل ما تانتونا وما تذرونا والکلام کنایتونا عن اتباع شیطان وامتصال وسائسه فکانو قیلا لا تتبعو شیطان فی شئیم من الافعیل اللہ تی من جملتی عائشات الفائشہ وحبها الله اکبر وی اللہ چداوی لا تتبعو یعنی تاسو د شیطان په دلی لارو باندې منځي الله داوي اره سچ تاسو راتل کوي او کار کوي پردې نو هغه کې د شیطان لار مې اختیار وې او کلام وي کنایره د دینا چې د شیطان هغه وسایس هغه پورا کوي ما هغه تابیداری م کوي او دا هغه جمله دا نه دام داند چې د دا بهایې فرولو د کېد شیطان تابیداری م کوی کو بهایې مخ فروي دارنګې د دا بهایې سرمنه دا مکه وی دا سیمکه وی دا مخرو دا م فروی چې به ای او به ای عام نشي اکبر او په دا باندې چلا تتبیو خطوات شیطان الله اکبر دا زای او په دې آیات باندې چې نلذین یحبون تشیل فایشه دې زای باندې مفسرین کرامو یور حیات را نقل کړي ماناسو بے حیاي مخ فروي لکه علامہ لوسی وې د شیطان د قدمونو تابعداري مکوې چې شاد د پای شي کوي او یادا چې مینا کوئی د اراي سرایا تهمت لگوي دام پاه شلا چې تهمت الګي دا زایبان دی علامه ابن کثیر روایت را نقل کوي لا توزو عباد الله ولا تعيرهم ولا تطلبوا اوراتهم فمن طلب عورته المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته الله اکبر علامه ابن کثیر وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایتا سود الله بندگان لا مور کوئی چپای تهمت نہ لگوي و غي کی بے حیاي فروي شیطان تاوی م کوي دارنگ ای غیلا پی غورونمو ورکوی ولا تویروهم پی غورونمو ورکوی ولا تطلب اوراتهم دا ای عزت پس مل گئی چ داغی د بیزت ایمان داغی شرماله کی چودری کا جاسوسی ز شروع کړي چ س تلاش کم چ توهمت و لګو ما فانه من طلب اورته المسلم چا چ د مسلمان رو عزت طلب کو او دا عزت اغستل وایي وال <سؤال> الله اوه ته حتىته یا ظحو یا یوب ضحوفی بتی الله بهدی زد په سولې تر دی چې دی پخپل کور کې ناست او او بشررم په خپل کور کې به او او بشررم دا م کوئ الله د شیطانطداری م کوي چې د هغې نه خوال د بیا د او مینه د بیاي او مسلمانا لا تکلیف ور کولې په خوارولو د بیاي باندې موګه وی دا سي ولا يأتليو للفضل منكم کوتای دین کوي آیت اشاره کوي ابوبکر صدیق کله چې سفایره علی زب هم استه رضي الله تعالی عنہ اس قسمه شینور کوم آر سبه چکم ډول ور کول خو چې کلا غدي تومات کی سواغسته هغه کسمو پهړو و زب بدلای شینور کوم اللہ دا غنا منا کئ پریک دا خطا شوه دے مسلمان دے مکو او خاون دا فضل اګه کم د خپل فضلو اګه غواړاله مسلمانانو سره خې غلا کول داده نه بندي او همي سحر رضی الله تعالی انو ته کم د احسان کوا احسان وسره مبندو الله اکبر یا تل الفضل او کوتای دی کوی شول قران رحم الله اګه و ادامه نہ کولا شیخ دو وې صاحب ذکر کول کو تا ای دینه کوي خاوندان د فضل منکم ستاسو نه وسات یو د پراختیا ایو تو دا چې ورکل دی ولل قربارښت داران تاول مساکینا مسکینان او تا والمواجرین